26. Кабінет коронера знаходився на 32-му поверсі, трохи нижче від ферми, захований в кінці темних і вологих коридорів, що звивалися під корінням. Стеля в цьому напівповерсі була низькою. Зверху висіли труби, які грюкали, коли насоси запускалися і перекачували поживні речовини до віддалених і спраглих коренів. Вода крапала з десятків невеликих протікань у відра і горщики. Нещодавно спорожнений горщик металево гупав при кожному ударі. Інший переповнювався. Підлога була слизькою, а стіни вологими, наче спітніла шкіра. У кабінеті Коронера хлопці підняли тіло на погнуту металеву плиту, а Коронер підписала робочий журнал «Мішин». Вона дала їм чайові за швидку доставку, і коли Кемп побачив додаткові жетони, його невдоволення темпом роботи зникло. Повернувшись у коридор, він побажав Мішин гарного дня і побіг до виходу. Мішен дивився йому вслід, відчуваючи себе набагато старшим за свого друга. Кем не знав про плани на вечір, про північну зустріч носіїв. Все змусило його заздрити хлопцеві за те, що той не знав. Не бажаючи прибути на ферми з порожніми руками і вислухати лекцію батька про ліннощі, Мішен заглянув у приміщення технічного обслуговування в кінці коридору, щоб подивитися, чи не потрібно щось підняти нагору. На чергуванні був Вінтерс, темношкірий чоловік з білою бородою, який добре розбирався в насосах. Він підозріло подивився на Мішина і заявив, що у нього немає бюджету на носіїв. Мішин пояснив, що все одно піде нагору і буде радий взяти все, що є. «В такому разі», – сказав Вінтерс. Він підняв величезний водяний насос на свій верстак. «Саме те, що треба», – сказав Мішин, посміхаючись. Вінтерс звузив очі, ніби Мішин відкрутив гвинт. Насос не поміщався в його рюкзаку, але ремені ззовні рюкзака добре обхоплювали виступаючі труби та гострі фітінги. Вінтерс допоміг йому просунути руки в ремені та закріпити насос на спині. Він подякував старому, що викликала ще одну струбована хмуре обличчя, і рушив на півповерху вгору. Повернувшись до сходової клітки, запах цвілі з вологих коридорів зник, поступившись місцем запаху глини та свіжозороної землі. Ароматам дому, які повернули Мішин у минуле. На сходовому майданчику 31-го поверху було тісно, бо натовп людей намагався протиснутися всередину ферм, щоб отримати денну порцію їжі. Окремо від них стояла мати в зеленому фермерському одязі, яка тримала на руках заплакану дитину. На її колінах були плями від роботи в полі, а збуджений вигляд свідчив про те, що її відправили з поля, щоб заспокоїти галасливе потомство. Коли Мішин пробирався повз, він почув, як мати співала слова знайомої дитячої пісні – вона колесала дитину дуже близько до перил, а очі немовляти були широко розплющені, що, на думку Мішин, свідчило про щирий страх. Він пробирався крізь натовп, і крики немовляти загубилися серед загального галасу. Мішин подумав, як мало дітей він бачить останнім часом. Це не було так, як у його молодості. Після насильства, яке спричинило минуле покоління, відбувся вибух народжуваності, але сьогодні це лише поодинокі випадки природної смерті та кілька переможців лотереї. Це означало менше заплаканих немовлят і менше радісних батьків. врешті решт він пробрався крізь двері і потрапив до головного залу. Мішен витерпіти з губ за допомогою свого вождя. Він забув наповнити свою флягу на поверсі нижче і в нього пересохло в роті. Причини, через які він так поспішав, тепер здавалися йому безглуздими. Ніби день його народження був якимось терміном, в який потрібно було встигнути. І чим швидше він відвідає батька і піде, тим краще. Але тепер у потоці вражень і звуків з дитинства його темні гнівні думки розчинилися. Це був дім, і Мішин ненавидів те, як добре він себе тут почував. Поки він пробивався до воріт, його кілька разів привітали і помахали рукою. Деякі знайомі носії завантажували сумки з фруктами та овочами, щоб віднести їх до їдальні. Він побачив свою тітку, яка працювала в одному з торгових кіосків за воротами охорони. Відмовившись від чіпування, вона тепер займалася сумнівним з точки зору закону продажем, чим вона ніколи не займалася і на що не мала права. Мішин намагався не зустрічатися з нею поглядом. Він не хотів, щоб вона почала читати йому нотації або розчісувала йому волосся і випрямляла його чубчик. З гіосками кілька молодших дітей скупчилися в темному кутку, ймовірно торгуючи насінням, і виглядали не так непомітно, як їм здавалося. Вся сцена у вістибюлі нагадувала другий базар, де фермери продавали свою продукцію безпосередньо, а люди з далеких рівнів скупчувалися, щоб придбати продукти, які, як вони побоювалися, ніколи не потраплять до їхніх магазинів. Страх породжував страх. Натовп перетворювався на юрбу, і було легко передбачити, що далі буде бунт. На головних воротах охорони працював Френкі, високий худорлявий хлопець, з яким Мішен виріс. Мішин витар лоб передньою частиною майки, яка вже була холодною і вологою від поту. «Привіт, Френкі!» – покликав він. Мішен. кивок і посмішка. Жодних образ від іншого хлопця, який давно перейшов на інший бік. Батько Френкі працював в охороні в it відділі Френкі хотів стати фермером, чого Мішен ніколи не розумів. Їхня вчителька, пані Кроу, була в захваті і заохочувала Френкі йти за своєю метою. Йти за своєю мрією. А тепер Мішин вважав іронічним, що Френкі в кінцевому підсумку став працювати в охороні ферм, ніби він не міг уникнути того, для чого був народжений. Мішин посміхнувся і кивнув на волосся Френкі, що сягало до плечей. «Хтось облив тебе засобом для швидкого росту?» Френкі сором'язливо засунув волосся за вухо. «Я знаю, правда? Моя мама погрожує прийти сюди і обстригти мене, коли я буду спати. Скажи їй, що я триматиму тебе, поки вона це робитиме», – сказав Мішин сміючись. «Пропустиш мене? Збоку була широка брама для тачок і візків. Мішен не хотів протискатися крізь турнікети з величезним насосом, прив'язаним до спини. Френкі натиснув кнопку, і брама загуділа. Мішен проштовхнувся крізь неї. "Що везеш?" запитав Френкі. "Водяний насос від Вінтерса. Як життя?" Френкі оглянув натовп за воротами. "Зачекай секунду", сказав він, шукаючи когось. Двоє фермерів провели своїми робочими перепустками і пройшли через турнікети базікаючи. Френкі помахав рукою комусь у зеленому і запитав, чи можуть вони його замінити. «Ходімо!» – сказав Френкі Мішину. «Проведи мене!» Двоє старих друзів попрямували головним залам до яскравого сяйба віддалених ламп для освітлення рослин. Запахи були п'янкі і знайомі. Мішин замислився, що ці запахи означають для Френкі, який виріс поблизу смердючого водоочисного заводу. Можливо, для нього це смерділо так само, як завод для Мішина. А може, водоочисний завод навпаки викликав у Френкі приємні спогади. Тут все з'їхало з глузду, – прошепотів Френкі, коли вони віддалилися від брами. Мішен кивнув. «Так, я бачив, що з'явилося ще кілька кіосків. Їх щодня стає все більше, геш?» Френкі взяв Мішина під руку і сповільнив крок, щоб вони мали більше часу для розмови. З одного з кабінетів доносився запах свіжого хліба. Це було занадто далеко від пекарні на сьомому поверсі, щоб хліб був теплим. Але так було за новими правилами. Борошно, ймовірно, мили десь глибоко на фермах. «Ти бачив, що вони роблять у їдальні, правда?» – запитав Френкі. «Я кілька тижнів тому возив туди вантаж», – сказав Мішен. Він засунув великі пальці підремані на плечах і підняв важкий насос вище на стегна. «Я бачив, що вони щось будують біля екранів на стенах. Не бачив, що саме?» «Вони починають вирощувати там паростки», – сказав Френкі. «І, мабуть, кукурудзу теж». «Мабуть, це означатиме, що нам доведеться рідше бігати туди-сюди», – сказав Мішен, думаючи як носій. Він постукав по носком червика. «Рокер розлютиться, коли про це дізнається». Френкі прикусив губу і звузив очі. «Так, але хіба не рокер почав вирощувати власні боби в диспетчерській?» Мішин знизав плечима. Його руки заніміли. Він не звик стояти на рухому з вантажем, і він звик рухатися. «Це інше», – заперечив він. «Це їжа для сходження». Френкі похитав головою. «Так, але хіба це не гіперкритично з його боку?» Ти маєш на увазі лицемірство? Як скажеш, друже, я лише кажу, що у кожного є виправдання. Ми робимо це, бо вони це роблять, і хтось інший це почав. То що з того, що ми робимо це трохи більше, ніж вони? Ось така позиція, друже, але потім ми заплутаємося, коли наступна група робить це трохи більше. Це як механізм, так працюють ці речі. Мішин поглянув униз по коридору на віддалене світло. Не знаю, сказав він. Мер останнім часом, здається, дозволяє все. Франкіс засміявся. Ти справді думаєш, що мер керує? Мер боїться, чувак, боїться, і старий. Франк я озирнувся назад по коридору, щоб переконатися, що ніхто не йде. Нервозність і параною супроводжували його з юності, коли він був молодшим, це було кумедно, а тепер це було сумно і трохи тривожно. Пам'ятаєш, як ми говорили про те, що одного дня ми будемо керувати? Як все буде інакше? Це не так працює, сказав Міша. До того часу, як ми будемо керувати, ми будемо старими, як вони, і нам буде все одно. А тоді наші діти будуть ненавидіти нас за те, що ми робимо те саме лайно». Френкі засміявся і, напругав його в худорлявому тілі, здавалося, спала. Мабуть ти правий». «Так, ну, мені треба йти, поки руки не відвалилися». Мішен підняв насос вище на спині. Френкі плеснув його по плечу. «Так, радий був тебе бачити, друже». «Я теж». Мішенка кивнув і повернувся, щоб піти. «Аго, аго Міш він зупинився і озирнувся. «Ти скоро побачиш кров? «Я завтра буду пробігати повз», – сказав він, припускаючи, що переживе цю ніч. Френкі посміхнувся. «Передай їй привіт, добре?» «Передам», – пообіцяв Мішин. Іще одне ім'я в списку. Якби тільки він міг брати з друзів плату за всі повідомлення, які передавав для них, то мав би набагато більше, ніж 384 фішки, які вже накопичив. Пів записки за кожне привітання, яке він передав кров, і він уже мав би власну квартиру. Йому б не потрібно було б зупинятися в проміжних станціях, але повідомлення від друзів важили набагато менше, ніж темні думки, тому Мішин не переймався тим, що вони займали місце. Вони витісняли одне одного. І Бог знає, Мішин мав чимало важких думок.